Частина, третя, розділ 15. Філадельфія, вівторок, 7 жовтня, 16.00. Настав час розібратися з Чарльзом Стеонхомпом Третім. Усі попередні були сторонніми, чужими людьми, а Чарльза вона любила. Він був батьком її ненародженої дитини, і він відвернувся від них обох. Ернесіна та Ел Проводжали тресі в аеропорту Нового Орлеана. «Я сумуватиму за тобою», – сказала Ернесіна. «Здорово ти надірвала дуб у цьому місту. Мабуть, тебе обрали б мером». «Що ти робитимеш у філі?» – запитав Ел. «Хочу повернутися на стару роботу у банку». Ернесіна та Ел обмінялися поглядами. «Вони в банку знають, що ти повертаєшся?» «Ні» але віце-президент любить мене, тут не повинно бути проблем. Хорошого оператора для роботи на комп'ютері важко знайти. Тоді удачі тобі. Тримай нас у курсі, чуєш? Гаразд? І будь подалі від неприємностей, дівчинко. Через 30 хвилин Тресі була вже у повітрі, прямуючи до Філадельфії. Вона зупинилася в Хілтоні і провела в порядок свою єдину гарну сукню – Аб одинадцятій наступного ранку вона увійшла до банку і звернулася до секретарки Кларенса Десмонда. «Привіт, Мей!» Дівчина з подивом подивилася на трейсі, наче перед нею стояв привид. Трейсі. Вона не знала, куди подіти очі. «Як ти?» «Чудова!» «Містер Десмонд на місці?» «Я... я не знаю». Вона встала, збуджена, і зникла в кабінеті віце-президента. За кілька хвилин вона вийшла. «Ти можеш увійти?» Вона притиснулася до дверей, коли Тресі проходила повз. «Що це з нею?» – здивувалася Тресі. Кларенс Десмонт стояв біля письмового столу. «Доброго дня, містер Десмонт!» «От я і повернулася», – жваво сказала Тресі. «Навіщо?» – голос звучав недружелюбно. «Виразно, недружелюбно», – Треси здивувалася. Вона піднажала. «Ви завжди казали, що я кращий оператор, яких ви коли-небудь зустрічали». І я подумала, «Ви подумали, що я вам надам вашу попередню роботу?» «Так, сер, я ще не втратила кваліфікації. Я можу ще місс вітні, більше вже на Тресі». «Вибачте, але те, що ви просите, не здійсненно. Я впевнений, ви розумієте, що наші клієнти не захочуть мати справу зі службовцем, який відбув термін у виправній колонії за збройне пограбування та замах на вбивство. Це погано може вплинути на репутацію нашого банку. Думаю». Мала ймовірно, й те, що з вашим минулим будь-який інший банк візьме вас на роботу. Я раджу вам спробувати знайди, знайти собі роботу, яка більше підходить у вашому положенні. Сподіваюся, ви розумієте, що це не моя особиста думка. Тресі вислухала його промову спочатку в шоці, потім зі зростаючою ненавистю. Ми не хотіли б втратити вас. Ви одна з наших найцінніших сивротників, згадала вона. Ще щось, місвітні? Все. Трейсі хотіла ще багато сказати, але зрозуміла, що в цьому немає потреби. Трейсі повернулася і вийшла з кабінету, обличчя її горіло. Я не дозволю їм так ставитися до мене. Трейсі в тузі просиділа цілий день у себе в номері. Як вона могла подумати, що її приймуть тут із розкритими обіймами? Вона стала причую в язицях. Про тебе казали на першій сторінці Daily News. Ладна. Гаразд, чорти з нею, цією Філадельфією подумала Трейсі. У неї тут кілька незавершених справ, але коли вона покінчить, тоді вона поїде звідси. Вона вирішить до Нью-Йорка, де її ніхто не знає. Цього вечора Тресі вирішила розвіятися та пообідати у кафе «Роял». Після цієї підлої зустрічі з Кларенсом Десмондом, їй виразно потрібна була атмосфера м'якого світла, елегантних сукань та приємної музики. Вона замовила Мартіні, і коли офіціант приніс замовлення, здригнулася, і її серце обірвалося. З іншого боку сидів Чарльз та його дружина. Вони не бачили її. Першим бажанням Тресі було встати та піти. Вона не була готова до зустрічі з Чарльзом, бо не знала, які дії треба в цьому випадку припустити. «Ще щось замовлятимете?» – звернувся до неї офіціант. «Я, Я зачекаю, дякую». Вона має вирішити, чи залишатись їй тут. Тресі знову глянула на Чарльза, і раптом сталося чудове перетворення. У неї ніби спала з очей пелена, вона дивилася і бачила перед собою незнайомця чоловіка середнього віку з хворобливо жовтим кольором обличчя, лисуватого, сутулого, з виразом невимовної нудьги на обличчі. Цілком неможливо повірити, що якось вона вирішила, що любить цього чоловіка, що вона спала з ним, збиралася прожити з ним пліч-обліч, все життя. Тресі глянула на його дружину. Вона сиділа з тим же виразом відчайдушної нудьги на обличчі. Вони справляли враження людей, замкнених у клітку, в якій їм судилося провести разом вічність перетворившись згодом на людяники. Вони просто сиділи разом, не говорячи один одному ні слова. Трейсі раптом цілком чітко представила нескінченно нудні роки їхнього спільного життя. Без кохання, без радості. Ось і розплата для Чарльза, подумала Тресі. І раптом відчула хвилю звільнення, свободу від глибоких, темних емоційних ланцюгів, що так міцно тримали її. Трейсі кивнула офіціантові і сказала, «Зараз я зроблю замовлення». Усе, минуле остаточно поховано. Повернувшись у свій номер готелю того вечора, Трейсі згадала, що у неї, як у службовця, «Має бути свій пай у банку». Вона сіла та прокинула суму. Вийшло – 1375 доларів 65 центів. Вона склала листа Кларенсу Десмонду і через два дні отримала відповідь від Мей. «Дорога міс Вітні, у відповідь на ваш запит містер Десмонд попросив мене, поінформувати вас, що у зв'язку з морально-етичною політикою у фінансових справах службовців ваш пай повернуто до загального капіталу. Він просить запевнити вас, що особисто не має будь-яких претензій до вас. Щиро, ваша Мей Трентон, секретар першого віце-президента. Тресі ніяк не могла повірити. Вони просто вкрали її гроші під приводом захисту морального клімату банку – я не дозволю їм обманювати мене, поклялася вона. Ніхто ніколи більше не обдурить мене. Треси стояла перед головним входом до філодифільського банку довіри та надії. Вона одягла довгу перуку і нафарбувалася темною важкою косметикою, під боріддя перетонав товстий червоний шрам. Якщо буде щось не так, то всі запам'ятають тільки шрам. Незважаючи на все це маскування, Тресі відчувала себе голою, адже вона пропрацювала в цьому банку п'ять років, і в ньому продовжували працювати ті, хто чудово знає її. Вона повинна бути дуже обережною, щоб не дати себе впизнати. Вона витягла сумочки, кришку від пляшки, засунула в портфель і, кульгаючи, увійшла до банку. Банк був заповнений клієнтами, адже Тресі спеціально обрала час, на який припадав пік зайнятості. Кульгаючи, вона підійшла до одного з вікон, і коли людина, що сиділа за ним, закінчила розмову, то він сказав «Так». То був Джон Крейтон, банківський фанат. Він ненавидів євреїв, чорношкірих та поерториканців. І не лише у банку. Трейсі відчувала щось. Щодо нього неприязнь протягом усього часу роботи у банку. Зараз на його обличчі не було і натяку на те, що він опізнав її. «Боенос діас, сеньор! Я хотіла б відкрити поточний рахунок», – сказала Тресі. Акцент був явно мексиканський. Вона чула його щодня у ті місяці від своєї співкамерниці Пауліти. Зневажливо, Крейтон глянув на Тресі. Ім'я? «Ріта Гонзалес». Яку суму ви маєте намір покласти на ваш рахунок? Десять доларів. У голосі явно чулася усмішка. Це буде чек чи готівка? Готівка. Вона обережно вийняла з кишені зем'яту згорнуту банкноту в 10 доларів і простягла йому. Він штовхнув їй білий бланк. Заповніть його. Тресі зовсім не збиралася залишати зразок свого почерку. Вона спохмурніла. «Вибачте, сеньоре, але я пошкодила руку. Аварія! Чи не могли б ви все написати за мене?» «Сі, сеньоре!» – кретон пирхнув. «Ну, ці ж безграмотні мексиканці, відморожені!» «Отже, Ріто Гонзалес, що ви кажете?» «Сі» – адреса. Вона дала адресу та телефон готелю. дівоче прізвище матері – Гонзалес. Моя мати вийшла заміж за свого дядька. Дата вашого народження – 20 грудня 1958 року. Місце народження – Сьюдат де Мехіко, тобто Мехіко-Сіті. Підпишіть тут. Мені доведеться підписатися – «Лівою рукою». Вона взяла ручку і подряпала підпис. Джон Крейтон підписав депозитний чек. «Я дам вам тимчасову чекову книжку. Ваші надруковані чеки будуть надіслані вам протягом трьох чи чотирьох тижнів». «Дякую». «Дуже дякую, дуже дякую сеньоре. «Так-так». Він дивився, як кульгаючи вона вийшла з банку. «Чортова лялька» існує багато незаконних способів увійти до комп'ютеру. Вже в цьому Тресі була знавцем. Вона допомагала встановити систему захисту для Філадельфійського банку довіри та надії, а зараз їй треба було обдарити її. Першим кроком потрібно було знайти комп'ютерний магазин, де вона могла б скористатися терміналом, щоб увійти до комп'ютерного банку. Магазин розташований неподалік банку, був майже порожній. Старший продавець запитав Тресі, чим можу допомогти Міс? Поки що нічим, я тільки подивлюсь. Він одразу, одразу ж переключився на підлітків, які грали в комп'ютерні ігри. Тресі сіла за настільний комп'ютер, що стояв перед нею, який з'єднувався з телефоном. Увійти в систему не було труднощів, але без основного коду, що забезпечує доступ до комп'ютера, Трейсі була безпорадна, тим більше, що код змінювався щодня. Тресі була присутня на нараді, коли обговорювався новий роздільний код. «Ми повинні мати можливість часто міняти його», – сказав тоді Кларенс Десмонт. «Так?» Щоб ніхто не міг увійти до комп'ютера, але так, щоб він був досить простим для користування співробітниками. Зрештою, як код вирішили використовувати чотири пори року і поточне число. Тресі увійшла до комп'ютера і набрала код філадельфійського банку довіри та надії. Вона почула пронизливе виття і помістила в слухавку в мадем терміналу. На маленькому екрані з'явився сигнал. «Ваш ідентифікаційний код, будь ласка». Було десяте число. «Осінь десять», – набрала Тресі. «Цей код неприймальний», – відповів комп'ютер. Невже вони змінили код? Краєм ока вона побачила, що продавець знову подався до неї. Вона перейшла до іншого комп'ютера, миттю подивилася на нього і попрямувала у прохід. Продавець сповільнив крок. Глядачка вирішив він і попрямував до процвітаючого виду пари, що увійшла до магазину. Тресі повернулася до настільного комп'ютера. Вона спробувала уявити себе на місці Кларенса Десмонда. Це був ортодоксальний чоловік, і тому Тресі була впевнена, що він не буде повністю змінювати код. «Ваш ідентифікаційний код, будь ласка!» «Зима десять!» «Цей код не приймаємо!» – висвітлив екран знову. «Невже не вийде?» – безнадійно подумала Тресі. «Я ще раз спробую. Ваш ідентифікаційний код, будь ласка. Весна 10. Екран за хвилину висвітлив. Продовжуйте, будь ласка. Отже, він змінив місцями пори року. Вона швидко набрала. Внутрішнє переміщення грошей». Митєво на екрані висвітлилося меню в каталах усіх можливих операцій. Ви хочете А. Внести гроші, Б. перевести гроші, С. Вивести гроші з рахунку, Д. Внутрішнє переміщення. Е. Вивести гроші з поточного рахунку. Тресі обрала С. На екрані з'явилося інше меню. Яку суму перевести? «Куди? Звідки?» – вона набрала. «Із загального резервного фонду Ріті Гонзалес». Коли Тресі набрала суму, вона на хвилинку замислилась. «Заманливо!» – подумала Тресі. «Так як вона мала доступ, то для неї не існувала межі суми, яку комп'ютер міг би переказати їй. Вона могла взяти і мільйон, але вона не злодійка». Вона хоче отримати лише те, що їй по праву належало. Вона набрала 1375 доларів та додала рахунок Рити Гонзалес. Зайнявся екран. Переміщення завершено. Ні, робота завершена. Ви бажаєте... Здійснити інше переміщення? Ні, робота завершена. Гроші будуть автоматично переведені через СОМСП – вільна громадська міжбанківська система платежів, яка здійснювала банківські операції з переміщенням грошей з банку до банку до 220 мільйонів операцій на день. Ви хочете купити цей комп'ютер МІС? «Ні, дякую, я зовсім не розуміюся на комп'ютерах», – збрехала Тресі. Вона зателефонувала до банку заптеки на Розі вулиць і попросила головного касира. «Здравствуйте, каже Рита Гонзалес, я хотіла перевести свій поточний рахунок до головного відділення Першого Ганноверського банку Нью-Йорку. Номер рахунку міс Гонзалес», – Тресі надала їй номер. Через годину Тресі, розрахувавшись у Хілтоні, була вже в дорозі до Нью-Йорка. Коли наступного ранку о 10 ранку відкрився Ганноверський банк, Тресі була тут як тут, щоб отримати гроші з рахунку. «Скільки у мене на рахунку?» Касир підрахував. «1385 доларів». «Сі, все правильно. Чи не хочете взяти чек на цю суму, міс Гонзалес?» «Ні, дякую», сказала Тресі. Я не довіряю банкам, я краще візьму готівкою. Після виходу з в'язниці Тресі отримала належні призвільнення ув'язненого 200 доларів плюс невелику суму, яку їй заплатили за роботу як виховательці Емі. Але навіть із грошима, отриманими з резервного капіталу банку, це уявляло, дуже, становило дуже мізерну суму. Все це вказувало на необхідність якнайшвидше шукати роботу. Вона зареєструвалася в недорогому готелі на Лексингтон-Авеню і почала шукати роботу в банках Нью-Йорку як спеціаліст з комп'ютерів. Але тут Тресі виявила, що раптом комп'ютер перетворився на ворога. Її життя більше не було особистим. Комп'ютери в банках зберігали історію її життя і охоче розповідали кожному, хто натиснув потрібну кнопку. Кримінальна сторінка з минулого Тресі тепер відома всім, і її прохання про влаштування на роботу автоматично відхилялися. Мало ймовірно, що маючи таке минуле, ви зможете влаштуватися на роботу в будь-який банк. Виходить, Кларенс Десмант мав рацію. Тресі подавала заяви про прийом на роботу в безліч страхових компаній та дюжину інших, пов'язаних із комп'ютерами служб. І відповідь завжди була одна та сама – негативна. «Чудово», – подумала Тресі, – «тоді я займуся чимось ще». Вона купила екземпляр «Нью-Йорк Таймс» і почала шукати пропозиції щодо роботи. Однією із пропозицій у списку була посада секретаря експортної фірми – Тресі тільки увійшла, як менеджер з кадрів свиснув. «Привіт! А я бачив вас по телевізору. Ви врятували дитину у в'язниці, чи не так?» Трейсі обернулася і мовчки вийшла. Наступного дня вона влаштувалася продавщицею до дитячого магазину на 5-й авеню. Звичайно, платня не йшла в порівнянні з тим, що вона отримувала раніше, але принаймні вона була достатньою, щоб підтримати її. На другий день покупниця старичка впізнала її і заявила менеджеру, що вона не бажає, щоб її обслуговувала вбивця, яка втопила дитину. Тресі навіть не надали можливості порозумітися, її негайно розрахували. Тресі стало здаватися, що останнє слово залишилося все-таки за чоловіками, яким вона помстилася. Вони... Втрутили її у цей злочин, зробили ізгоєм. Несправедливість, що трапилася з нею, була подібна до корозії. Вона не уявляла собі, як їй жити далі, і спочатку вона занепала духом. У той вечір вона перевірила кишені, щоб підрахувати гроші, що залишилися, і в дальньому кутку сумочки виявила шматочок паперу, який Беті Франсіскус дала їй на прощання у в'язниці. Конрад Морган, ювелір, 640, 5 авеню, Нью-Йорк. Він займається реабілітацією злочинців. Він з радістю простягне руку допомоги людям, які висиділи у в'язниці. Ювелірна фірма Конрада Моргана була елегантним підприємством зі швейцаром у лівреї біля дверей та озброєним охоронцем у середині. Сам магазин був непомітний – але зі смаком обставлений, і прикраси були вишуканими та дорогими. Тресі звернулася до секретаря у приймальні. «Мені хотілося б бачити містера Конрада Моргана. Вам призначено?» «Ні, наш спільний друг запропонував зустрітися із ним». «Ваше ім'я?» «Тресі Вітні». «Будь ласка, хвилинку». Секретарка зняла слухавку і щось прошепотіла. Але що саме, Трейсі не почула. Вона поклала слухавку. «Містер Морган зараз зайнятий. Він цікавиться, чи зможете ви прийти о шостій вечора?» «Так, дякую», – відповіла Тресі. Вона вийшла з крамниці і, задумавшись, зупинилася на тротуарі. Приїзд до Нью-Йорка був помилкою. Мабуть, і Конрад нічим не зможе допомогти їй. Та й чому він має їй допомагати? Вона ж йому... Зовсім не знайома. Він, мабуть, прочитає мені лекцію та подасть подання. Ну, мені не треба ні того, ні іншого. Не тільки від нього, а й від когось іще. Я вижила. Колись я зберуся зробити це. Чорт з ним, з цим Конрадом Морганом. Не піду я до нього. Тресі безцільно Бродила вулицями, розглядаючи вітрини шикарних магазинів на 5-й авеню. Особняки, що охороняються на парк авеню, галасливі магазини на Лексингтон та 3-й авеню. Вона блукала вулицями нью йорка безцільно, нічого не бачачи, повністю розчарована в житті. О 18.00 вона опинилася на 5-й авеню перед магазином Конрада Моргана. Швейцар уже пішов, але двері Двері були зачинені. Тресі махнула в розладі рукою і пішла геть. Як двері? Раптом відчинилися. На порозі стояв добродушний чоловік. Він був лисий, сивим волоссям біля вух, з веселим радісним руб'яним обличчям і блискучими синіми очима, схожий на маленького гнома. «Ви, мабуть, місвітні?» «Так. Я Конрад Морган. Будь ласка, заходьте». Тресі увійшла до порожнього магазину. «Я чекав на вас», – сказав Конрад Морган. «Давайте пройдемо до мого кабінету, де зможемо поговорити». Він повів її через магазин до закритих дверей, які він відімкнув ключем. Кабінет його був елегантно обставлений і більше був схожий на квартиру, ніж на діловий кабінет. Без письмового столу, тільки кушетки, крісла та столи, дуже спритно розставлені». Стіни були оздоблені картинами старих майстрів. «Що питимете?» – обернувся Конрад Морган. «Віскі, коньяк, може Шері?» «Ні, нічого, дякую». Тресі раптом розхвилювалася. Вона гнала саму думку, що ця людина може якось допомогти їй, хоча водночас вона цілком відчайдушно сподівалася, що він допоможе їй. «Беті Францискус радила, щоб я зустрілася із вами, містере Моргане». Вона казала, що ви допомагаєте людям, які були у скруті. Вона ніяк не могла змусити себе сказати слово в'язниця. Конрад Морган склав руки, і Трезі зауважила, що вони ретельно доглянуті із чудовим манікюром. Бідолашна Бетті. Така красива дама. Їй не пощастило, знаєте? Не пощастило? Так, її зловили. Я... Я нічого не розумію. Все дуже просто, мій світні. Беті працювала на мене. Вона була добре захищена. Але бідна, кохана, раптово закохалася в шофера з Нового Орлеана і втекла від свого коханця. Ось і вони схопили її. «Треси здивувалася та зніяковіла. Вона працювала у вас продавшицею?» Конрад Морган сів і так розреготався, що розплакався. «Ні, Люба!» – сказав він, витираючи сльози. «Схоже, Бетті не все вам пояснила». Він повернувся в крісло і сплів пальці. «У мене надзвичайно прибуткова побічна робота, місвітні, і я з великим задоволенням ділюся зі своїми колегами». «Я з великим успіхом наймаю людей, подібних до вас. Вже не спробуйте тих, хто відсидів термін у в'язниці». Тресі вивчала його обличчя ще загадковіше, ніж рідніше. «Я знаходжусь в незвичайному положенні, ви бачите це. У мене вкрай багата клієнтура. Мої клієнти стають моїми друзями, вони мені довіряють». Він ніжно перебирав пальцями. Я дізнаюся, коли мої клієнти вирушають у подорож. Небагато людей у наш жахливий час вирушають у подорож з ювелірними прикрасами. Тому вони залишають прикраси вдома. Я зазвичай раджу їм, як сховати цінності вдома, щоб зберегти їх. Я точно знаю, які прикраси у них зберігаються, тому що вони купили їх у мене». Треса піднялася. «Дякую, містере Моргане, за той час, що ви витратили на мене. Хіба ви вже йдете? Якщо ви кажете, що я думаю, що ви сказали... Так, справді, я так говорю». Вона відчула, що червоніє. «Я не злочинниця. Я прийшла шукати роботу сюди. І я пропоную її вам, Люба». Тресі на силу стримувала гнів. «Мене це не цікавить. Дозвольте піти». «Звичайно, звичайно, якщо ви так бажаєте». Він підвівся і провів її до дверей. «Ви повинні зрозуміти, мисвітні, якби існувала навіть незначна небезпека, що когось спіймають. Я ніколи не взявся б за цю авантюру. Я бережу свою репутацію». «Мені більше нема чого сказати з цього приводу», – холодно відповіла Трейсі. Він посміхнувся. «Ну що ж, якщо вам дійсно нічого мені сказати, я ось думаю, хто повірить вам? Тільки я, Конрад Морган». Коли вони підійшли до дверей, Морган сказав, «Повідомте, будь ласка, якщо ви зміните свої рішення. Мені краще дзвонити після 18 години. Чекатиму на ваш дзвінок». «Ні», – Тресі відповіла коротко, і вона пішла в ніч. Коли вона прийшла до себе в номер, то відчула себе спустошеною. Вона замовила по телефону каву з бутербродами. Після розмови з Конрадом Морганом вона почувала себе облитою брудом. Він змішав її з усіма цими забитими приниженими злочинницями з Південної Лузіанської виправної колонії для жінок. Але вона не з них. Вона Тресі Вітні, фахівець з комп'ютерів, добропорядна громадянка, яка поважає закон – яку ніхто не бажає брати на роботу. Тресі без сну пролежала усю ніч, думаючи про своє майбутнє. Вона не мала роботи, та й грошей, кіт наплакав. Вона прийняла два рішення. Вранці вона знайде дешеву квартирку і знайде роботу, будь-яку роботу. Ця дешева однакімнатна квартирка розміщувалася у похмурому будинку на четвертому поверсі в нижньому ісцайді. В цієї кімнати, крізь тонкі, як папір сіни, треся чула сусідніх приміщень крики іноземними мовами. Вікна та двері маленьких магазинів, що вишикувалися вздовж вулиці, були наглухо забиті. І Тресі могла зрозуміти чому. В окрузі селилися злодії, пияки, повії. Дорогою до магазину до Тресі пристали три рази – двічі чоловіки та один раз – жінка. «Я можу витримати це, адже я не пробуду тут довго», – вмовляла себе Тресі. І вона попрямувала в маленьку агенцію знайму недалеко від її квартири. «Не розумію, чому ви звернулися до мене. Існує дюжина компаній, які радо візьмуть вас на роботу», – Тресі затамувала подих. «Маю деякі проблеми», – сказала вона. Вона пояснила керівниці міс Морфі, що виглядала дуже солидно, така тяжеловісна дама. Вона взяла анкету Тресі, вивчала її, але Тресі паралельно продовжувала пояснювати. Міс Морфі тихо сиділа, слухаючи її, і коли вона закінчила, міс Морфі сказала рішуче: «Ви повинні забути про пошуки роботи на комп'ютері». «Але ж ви казали». Кампанії зараз дуже чутливі до різноманітних злочинів. Вони нікого не наймуть із таким минулим. Але мені просто потрібна робота. Існує безліч інших професій – «Що ви думаєте про роботу продавчиці? Тресі одразу згадала свій експеримент у державному магазині. Їй дуже не хотілося пройти через це випробування ще раз. «Є ще щось?» Жінка замислилась. Тресі Вітні мала надто високу кваліфікацію для цієї роботи, про яку подумала місіс Мерфі. «Подивіться», – сказала вона. «Звичайно, я знаю» що ви надто освічені, але є вакансія офіціантки в Джексон-Холлі. Це закусочна, де подають гамбургери у верхньому ісцайді. Робота офіціантки? Так. Якщо ви погодитеся на неї, я навіть не візьму з вас комісійні. Я почула про неї випадково. Трисі сиділа, обмірковуючи пропозицію. Я працювала офіціанткою у коледжі, але це була розвага. Нині Перед нею стояла проблема вижити. «І я спробую», – сказала вона. У Джексон-Холлі стояв повний безлад. Він був набитий нетерплячими галасливими клієнтами, пахли різкою смаженою їжею. Готували тут досить пристойно, ціни були прийнятні, тож у Холлі штовхалося багато народу. Офіціантки працювали в шаленому темпі, ні хвилинки не відпочиваючи. І наприкінці першого робочого дня Тресі страшенно виматалася. Натомість у неї з'явилися гроші. О півдні другого дня Тресі обслуговувала столик, зайнятий компанією продавців. І один із чоловіків заліз їй під спідницю. У відповідь Тресі вилила йому на голову гострий соус. Роботі її, як офіціанці прийшов кінець. Вона повернулася до місіс Мерфі і розповіла про те, що сталося. «У мене є для вас хороші новини», – сказала місіс Мерфі. «У Веллінгтон Армс потрібна помічниця домоправительки, і я хочу послати вас туди». Веллінгтон Армс виявився маленьким елегантним готелем, який обслуговує багатих відомих клієнтів – з Тресі переговорила домоправителька і її прийняли. Робота була не дуже складною, тому обслуговуючи персонал приємний, оплата пристойна. Через тиждень Тресі викликали до кабінету домоправительки, там же був помічник менеджера. «Ви перевіряли сьогодні апар... апартаменти номер 827?» – запитала домоправителька. Ці апартаменти були зайняті Дженніфер Марлоу, акторкою з Голлівуду. До кола обов'язків Тресі входила перевірка роботи покоївок у кожному номері. «Так», – відповіла вона, – «коли?» – «О другій годині дня». Тут у розмову вступив помічник менеджера. О третій годині дня міс Марлоу повернулася і виявила пропажу дорогої каблучки з діамантом. Трейсі відчула, яке її затрусило. Ви заходили до спальні, Трейсі? Так, я перевірила кожну кімнату. Коли ви заходили до спальні, ви бачили? Чи бачили ви прикраси, що лежали там? Ні, не бачила, я так не думаю. Помічник менеджера. «Підкреслив. Та як це, не думаєте? Ви впевнені?» «Я не дивилася на ювелірні прикраси», – сказала Тресі. «Я перевіряю посільну білизну та рушники. Міс Марлоу стверджує, що коли вона йшла, кільце лежало на обідньому столі. Я нічого не знаю про кільце. Більше ніхто не входив у номер. Покоївки працюють тут багато років. Я не брала його». Помічник менеджера сказав, ми збираємося повідомити поліцію. Воно лежить десь іще, заридала Тресі, або, можливо, міс Марлоу просто втратила його. З вашим минулим ось це й відкрилося. З вашим минулим я попрошу вас слідувати у кімнату до співробітників безпеки та почекати там приїзду поліції. Трейсі відчула. Як дощок прилила кров. Так, сер. Її проводив у кімнату охорони один із службовців, і їй здалося, що вона знову повернулася до в'язниці. Вона читала про переслідування колишніх в'язнів, але їй і на думку не спадало, що все це може статися із нею. Вони навісили на неї ярлик і сподіваються, що вона житиме із ним або під ним, сумно подумала Тресі. За кілька хвилин. У кімнату зайшов помічник менеджера, посміхаючись. «Дуже добре», – сказав він. Міс Марлоу знайшла обручку. Вона просто поклала її в інше місце. Сталася маленька помилка. «Чудово», – вигукнула Тресі. Вона вийшла з кабінету і попрямувала до Конрада Моргана. «Все дуже просто», – пояснив Конрад Морган. Моя клієнтка Лоїс Белламі вирушила до Європи. Будинок її знаходиться на Сі-Кліф на Лонг-Айленді. За уїкендами прислуги в будинку немає, тож будинок порожній. Спеціальна служба охорони перевіряє будинок кожні 4 години. Ви можете увійти та вийти за кілька хвилин. Вони сиділи в кабінеті Конрада Моргана. Я знаю систему безпеки, і мені відома комбінація цифр у сейфі. Все, що від вас вимагається, Люба, це увійти, взяти каміння та вийти. Ви принесете каміння мені, я витягну їх із заправи і знову продам. Якщо все це так просто, чому ви сам не займаєтесь цим, прямо запитала його Тресі. Очі його блеснули. Тому що я збираюся поїхати у справах у цей час. Коли трапляються такі інциденти, я завжди їду у справах. Зрозуміло, якщо ви маєте якісь сумніви щодо пограбування Місіс Беламі, то ви їх відкиньте. Вона дійсно дуже багата жінка, має по всьому світу особняки, набиті надзвичайно дорогими речами. І крім того, вона застрахувала. «Всі прикраси на суму, яка двічі перевищує їхню вартість. Звичайно, каміння оцінював я». Тресі дивилася на Конрада Моргана і думала. «Я, напевно, звожеволяла. Я тут сиджу і спокійно обговорюю з цією людиною виградення коштовностей. Але я не хочу знову потрапити до в'язниці, містере Морган. Це абсолютно безпечно». «Жодного з моїх людей не свіймали. Ні, поки вони працюють на мене. Ну, що скажете?» Все було зрозуміло. Вона збиралася сказати «ні». Сама ідея здавалася шаленою. «Ви сказали? 25 тисяч доларів? Гроші після отримання товару? Господи, та це посмішка удачі. Їх цілком вистачить, поки вона розбереться, що їй робити в житті». Вона подумала про маленьку злиденну кімнатку, в якій жила, про крики, що лунають за сінкою, про вереск покупниці. «Я не хочу, щоб мене обслуговувала вбивця», – згадала слова помічника менеджера. «Ми збираємося викликати поліцію». Але все одно Тресі ніяк не могла змусити себе сказати так. «Я пропоную». «Провернути цю справу в ніч з неділі», – сказав Конрад Морган. «Прислуга йде в суботу після обіду». «Я зроблю вам водійські права та кредитну картку. На... Не існуючи ім'я, ви візьмете на прокат машину тут, у Манхеттені, та відправитесь на Лонг-Айленд об 11 годині вечора. Візьмете коштовності, приїдете знову до Нью-Йорку та повернете машину. Ви вмієте керувати машиною?» «Так». Чудово, потяг відправиться до Сент-Луїсу о 7.45 ранку. Я зарезервував вам місце. Зустрічу вас, зустрічу вас на станції в Сент-Луісі, ви віддасте мені камінці, я вам гроші. Коли він говорив, все здавалося просто. Ще був час сказати ні: встати та піти. Піти, але куди? Мені потрібна світла перука. – повільно сказала Тресі. Коли Трейсі пішла, Конрад Морган сидів у темряві свого кабінету та думав про неї. «Красива жінка. Дуже гарна. Чорт забирай, соромно. Мабуть, треба було зізнатися їй, що він не дуже освоїв цю особливу систему захисту від злодіїв».